Cum dreptății Dramatizare radiofonică după o povestire de Liviu Rebreanu A venit că Ah, Nu sunt Nu mă uit de nici. A, a să intru singur în corte. Da, degeaba. A, ce, nu-i nimic. Dacă nu-i dăm avocatul de gară, acasă, trebuie să fie măcar servitoare. Gaz! Hai la gaz! Gazul! -a! Oh, a venit în bine! A venit Domnul terminați gazul! stai -i Stau, stau, stau, stau, Ia, stau, ce poți fai că să aștept Ia, uite, și-a pus scoperici nou la casă de o dogar, a Da, da, uite, uite ce scoperici, băi, cu ce tot nu de unul Hai, că Da, da, da Da, hai, Cum Uu, și mai ce? schimbă și-n hainele astea Nu vezi ce soioase sunt Ești dat de gaz din cap până în picioare mm, Auzi, e? stai zi, bă, e? E, Ai spus că azi împletiți, nu? Eu am spus gazorul, vezi bine că am spus Dar cu boierul nostru doarme Și, și Nu avem voie să-l sculăm pentru nimic în lume Noșa și am spus că iar o să viazi după bani Și că ni s-a izprăvit gazul Dar cine să înțeleagă cu Dumnealui? Zice ce? să spun să mai aștepți da, auzi, tu? Mai încerc. Nu și nu dau. auzi, să-mi plătiți. Uite, uite, toate, toate, toate, toate, toți banii mei, toți să-mi nu-ți bata să da, până, nu pacă, scol din nu, somn nu, pe boier și dau de de cine! Nu, nu-mi nu pasă de nici... Și de nimeni nu-mi pasă. Cu banii mei și pe munca mea nu pas pasă. Eu nu-i șel pe nimeni. Dar voi! Voi! Sunteți înșelători! Măi, și să Cum să sunteți? Cum să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 nu va-l dar, mă mulți! Nu! Bă, nu bani venit de ce? mai spui cu capul de caldă. Nu! nu Am venit de calda în de Așa vă răfină, bani nu-i bani Bă, nu-i venit să-i că NERUSINATULE, și DINCALOSULE! O, O, O, o, o. Jupâne, ia scobilița și du-te! Du-te mai repede! Plec, ia, Eu, băbanii mei, Unde vezi cu ochii, bieta, nu ai du-te dată. Filar al dracului de gărzar, fără rușine, ce... De, ce de ce să mă bată, băbanii mei? Ce iau ce Bine măcar că mi-a vărsat gazul. Ce bine că nu-l auzi pe Să mă bat de Noroc, jupâne, noroc Ai pornit cu noaptea în cap la muncă Hai de munca mea, dumneavoastră Hai de capul meu, dar ce cu dumneavoastră, jupâne? Cine te-a umplut de sânge Ce-ai pus? M-a bătut un abogat, miliță de hogar Cum? Da cum așa ceva? Dar de ce se te bată? Dar ce ai făcut? Uite așa bine, m-a bătut că n-am mai vrut să-i dau gaz Nu se poate i dau gaz pe datorie e, În jurul banii mie. M-a bătut Nu se poate asemenea barbarie E ceva prea din cale afară Dar cum și-a permis Uite că se poate, domnule Bățătul Se poate? Da, da, se poate și încă pe munca mea Dar ce crede domnul Dogaru Că poate să-și facă de cap Să bată pe oameni așa Așa, așa Apoi dacă e așa o să-i arătăm noi Că mai este dreptate pe lumea asta, domnule. Dreptate? Nu ai nicio lege că i arătăm Hai, Haideți, nu-i vina copiii.Și ce poți să-i faci, domnule, abogad? Milită, doar gară, dure, măsotidite, abogad! Hai să faci, hai să faci. Uite, mergem aici, prin piață, și oprim la acăsut de acolo, cu curte mare și cu pretenința de zorda roată. acolo, un avocat tânăr, învață el ce se face. Trebuie să-ți dea soporteală, pe de-aia, ce să poate unde trăim. Da, da, sigur, da, e posibil Așa este și aveți dreptate. O să-l dau în să-mi plătească și bătaia! aia mă sător, mă să te fac da, că nu vă e frică de nu Dogaru. Nu e de miliță, de Mie. Da, Mie. Nu, nu ce frica! A, o să-l dau e O să-l dau să mi ce să -mi Hei, picule, ce dau da, să-l dau în judeca! ce să-l dau să-l dau să S-a sculat de mult. Așa. Să-tindu-le, să-tindu-le. Ce este? Ce strige? Că te ca veniți. a venit a? Cine este? Eu sunt domnulemișul. Aaaa? Să mă ierti te deranjez așa de dimineață. Aaaa? Dar când vei auzi despre ce e vorba, hai să te iei cu mâinile de păr. Așa ești. Cu timp, -o, timp, -o, timp. Haide, haide, haide. Nu cu așa. Îi sprăpește și închide ceamule că vin niște chineți. Nu imediat voi. Poftiți, poftiți, poftiți, cum se o lasă, ce fac acum? Lasă pe doanele afară, jupâne, ca da? aici nu le fură nimeni, hai. Da, poftiți, da, da, da. Da, da. da, intrați, hai, intrați și spuneți-mi pentru ce ați venit la vârf. Ah, <cruță> ah. la... Aveți un necaz? Da, domnule Mișu, cum să-ți spun? Uite, am venit cu omul ăsta, poate te-am deranjat așa de dimineață, o, o. încă o dată te rog să mă ierți, dar o, o. e un caz da. foarte, cum să spun, așa. știi, mm -hmm. e... într-adevăr ceva interesant. Da, da, da, da. da. Domnul învățător, vă rog, poftiți da. spuneți-mi despre ce e vorba Da. Păi... <coughs> cum să-ți explic... <coughs> Ecazul e legat de un om cu faimă știi? Bine, bine, domnule învățător Spune-mi odată care-i păsul Sau, uite, să-mi spună chiar bătrânul De ce? De ce vă condiți atât? <rătări> o, oh, Doamne, e 8! E 8 și directorul meu știi cât e de afurisit, domnule avocat Îmi pare nespus de rău că nu mai pot zăbovi Dar o să-ți spună bătrânul și ai să vezi cât e de, e de interesant Bine, mă la doamne, e ce mă la să Hai, toată încrederea în Dumneavoastră că e un om de inimă. Da, da, las zi, cu bine, am... mă, grabesc, mă grăbesc. Mă grăbesc să ajung la școală, ca am întârziat. La revedere, domnule Mișu, la și vă rog la revedere, la revedere, la revedere, domnule Vațăpă. Eh? Ce-ai pățit, bătrâne? Ea, așa, să te pescau, asta. Așa, așa. Ia loc, așa. Ia, ia, spune-ți păsul. Domnule. Vreau, Boca. Da? Eu, ia ca. Ia ca stau. Da, da, da, da, da. da, da, da. da Acum... bă, tu cineva. Că te văd cam scârmănat, Păi, eu. Mă înșel la domne la da. Și m a bătut Uite, așa, fără niciun vin. Din senis să Eu plătesc ca orice muncă care vine la apucat! Să știi, Data. Vreau să mi se facă dreptate. Da, da, da, da, Dar ar fi mai bine să-mi povestești mai pe larg tot. Nu te-ți deloc. Avocatul. Avocatul e ca și duhovnicul. de vede, zic. M-am dus de dimineață. Am bătut la apartament, dumneavoastră să-i aduc gazul, cum fac cu fiecare săptămână. M-ai de servitori și mi-a cerut să-i măsur 5 de gaz. Am mai de data asta e cerul banic, că mi-a dat de săptămâna de zile. N-am mai vrut să-i dau pe datorii. Nu am capital, doamne, să cumpăr gaz. trebuie să plătesc. Și pe mine nu mai așteptă cu banii. Bine, dar de ce ai ajuns în halul asta. Halul asta de scărmânată. Ce-ai făcut? Cum ce-a făcut? Păi, cum nu-ți rezume nu a focat? Eu nu a făcut nimica. El și-a pus acoperiș nou la casă. Asta înseamnă că putea să-mi răspândești și mic, să-mi apuie acolo. Că eu nu pot să-mi răspândești, bă, nu. Este. Da, da, da, da. da, da. Vorbesc că am încletit. Dar ce s-a întâmplat? Și-a pus acoperiș nou. Da, da. Și n a vrut să-ți datoria. n a vrut. N -a vrut. Și pe urmă n nu-am pus să mei dau datorii Și a zis, „Nu am luat, și din casă, a întrebat pe servitoare ce atât atâtă că dumneavoastră, să o odihnești Și mi-am zis că vreau să-mi plătească datorii să la pătai Mă ești cu capul de caldare? și mă omplu Ai înțeles cu asta? Perfect, perfect, acum am înțeles tot Am înțeles Dar cui ai dat gazul? Cine te-a bătut? Pentru că adică nu s a spus Apoi, cine să fie, nu-ți închipui Miliță Dogaru Cum? Miliță, domnule, da. nu se poate Ceu? Avocatul să zice E chiar el O, nu, miliță da, da, da. Om, Ce om, ce om cu mare faimă Ce avocat Ce avocat O lume Hai? întreagă cunoaște de un pașnic Milos și suflet de aur Așa? Dumnezeu, ta, zici că nu se poate, dar Eu simt, simt și acum că s-a putut m plutit împlut de și uite aici, uite aici mânica hainii <laughs> Și acum ce vrei, dumneata? Cum, cum ce vreau? Apoi la ce am de aici? Și dumneata, de ce ești avocat? Să mă înviți ce să fac? La avocatul nu te poate învăța ce să faci, dumneata Ci numai cum să faci Eu nu știu ce ții bușerii de-asta Că de n-aș mai fi vede lor la dumneata Eu știu atâta cam am mâncat bătai de poman Și nici măcar datoria nu a plătit e, Eu vreau dreptat nu, şi, Ascultă, bătrâne Ceea ce vrei dumneata să faci nu-i nici cu minte dar ce-a dumneavoastră? Nu e frumos? Dacă vrei să fii om de treabă, ascultă-mă pe mine Nu zic și recunosc chiar că la omul mie Se poate să se fiuții și domnul tocă. Oameni suntem cu toții, nu? Dacă gândește de bine, cu mâna pe conștiință Cine l-a supărat? De ce s-a înfuriat omul pașnic? Stimat și iubit De toată lumea care îl cunoaște Domnul Togar e un om mare Omul cel mai de bază din orașul nostru Nu știe toată lumea Domnul Togar e cam om la vorbă! Cite, nu toți oamenii sunt răbdători ca mine Să-ți că... cu vederea... Adică dumneata Peta dumneata... crezi că eu sunt de vină? am spus că mai, dumneata Nu! Am dorit doar să-ți arăt că nimeni nu lovește Fără pricină, adică fără să fie provocat Și cu atât mai puțin Conu, milița păi... Cât că te-ar fi înșelat Nici să nu mai spui nimănui Fiindcă domnul Dogaru e o persoană cu abere și cu greutate În sfârșit, un om prea cinstit ai de suflet nevoie lui e prea cinstit Eu sunt de cinstit Pe munca mea Și pe marfa mea Pentru că Dumnealui nu vrea Nu vrea să-mi să plătea, să plătească Să-mi <coughs> plătească Domnule avocat Domnule avocat Văd că pot mai multe doar doare Cu un umiliță cu de o garu Decât durerea mea Dar eu vreau dreptate, domnule. Eu pentru dreptate am venit la dumneata Eu sunt dator înainte de la un proces Să arăt omului calea cea bună Da, Mai bine nu mi-ai arătat nimic Că principiu eu unde bați dumneata Fiindcă ce zici dumneata, domnule avocat E că el e om mai Și eu om prăpătit de căsar Așa că cine să aibă dreptate decât el? Ascultă, eu am foarte multă răbdare nu uita că toate obrăzniciile au margini Dar ta vorbești cu mine, de parcă o slugă Nu-i că domnul Dogaru te-a luat la palme Păi fi fost necuvincios, de a ai scort în sățân Când te învăț cum e mai frumos și mai bine pentru dumneata Dar ce am cerut, eu să mă vezi Eu încerc să fac o Atât Eu ce dreptate Tata-l-te-i a Am Că nu știi ce oamenii! Haide, haide, haide, haide, Ieși imediat afară Nu, nu Nu, nu Nu vreau să ies Să pe jalba Că de pune de Până nu mă faci Nu ieși Nu ieși Cum ai zis Din casa mea Rușine Din Rușine să-ți vin, Asta, asta e dreptate Asta A -ai. A -ai. A -ai. De ce, nu am presiune, de, ce nu am de ce am rugit doar? Că nu am bucur nimic, nu te-am bucur nimic, unușine! Ce? În casa mea mâinii sulți? Mâinii sulți? Ieși afară, tătorule! DREPTATE! Afară! DREPTATE! Asta-i ne Afară, obraznicule! Tică ce faci? asta mi ma... te, te nu-l și că ai mână grea, Mișle Vreau să te într-un în De deci, ce l-ai azi vârli pe scări Mișle, într-adevăr știu că miliță Dogar E binefăcătorul tău Dar bine. să zic că iar bătai mai bătai Bine, bine. Eu nu-mi e frică. Eu vreau dreptate O să vedem dacă e dreptate Trebuie să fie să poate Trebuie Bine că mi a lăsat bidale jos Că altfel să vărsa gazul și ce mă păceam Adică Așa merge, eh? Cu bătaie Așa, crezi, dumneata Crezi că eu n-am gure, Drept la judecătorie mă opresc La judecătorie Mi-a sufletul e otrăvit. cum să patul ăla gras pe banii mei, pe munca mea. Ce spune bătrâne? Bă, bă. Nu nimeni vorbeam, așa de unul singur. Da ce ce ce? Ești bolnav? Vrei să te ajut cu ceva? Nu, nu, nu, nu. Da unde te duci așa plin de sânge? Nu, nu, nu sunt bolnav. Nu, nu, mă duc, am treburi la ședătorie. Nu, am Domnul Irie! Ce este? Domnul Irie! Băi de mine, dar ce-i cu dumneata în halul ăsta? Într-o Nu, nu, nu, că n-am timp să l-am scăbuit ceva mai târziu. Vreau să-mi las pitoarele astea cu toată tare. Stai, stai puțin, unde te duci, găzare? Odihnește-te, unde pleci așa prin de sânge? Stai să te speli, să te oblojești puțin, să poate... Atreabă la judecătorii! La judecătorii, La judecătorii, la judecătorii! A, a, aici. A, aici. e aici Domnule judecătoria. practicant, a venit domnul judecător? Domnul judecător? Da. Da. Da. A, a venit tadi doamnă. Da, vine. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Domnule, domnule, domnule eu, eu am o jalbă la domnul judecător pentru bătaie. Pe coridor înainte, ușa treia stânga. Ha, ha, ha. Da, da, da. Da, da. aici, ușa a, ușa da, pe a, a, stă, stă, stă, stă, stă. Ce dorești, doamna? Adică vreau să intru la judecător Am o jalbă pentru bătăi. Stai jumput de hoc aici cu rânduoiala. Da, Pai, păi domn judecător, Abia a sosit ce are de lucru cu domn grefier. Puțină răbdare! Bade, bade, bade, bade vezi! O să intri chiar acum, am da. eu grijă. Mulțumesc, mulțumesc, domnul meu! Bine, dar eu sunt grebit te, te rog, domnul Aplod, Sunt tare greb, cu răbdare. Oi, nu, zic, se poate, dar pargând gândme lor, nu? -s... Așa, așa. Da. Uite, de acum poți intra, haide, da, intră, domnule da, intră, Domnule, ce tot vrei bătrâne? Poftiți vreți? Am înțeles chestia cu răbdarea. banii pentru mai târzi. Ii din înapoi să uitați. E, nu banii, nu banii, oponenți. Nu mai decât îți vine rândul și dumitrare că e bătrân și necăști. Hai bătrâne, hai, acum e momentul. Indra. Spune-mi... Spune, Domnul judecător, eu am venit să mă celuiesc deci, Că m-au ușarat și m-au ușarat și m-au șubătut Uite că-s plin de sânge Și capul îmi dudui Mă da, văzăște Să vedeți, eu, eu sunt negustor de gaz Și azi... ai? Da, da, da, azi dimineață. M-am dus acasă la, la domnul avocat Dogaru, să-i duc 5.000 de gază. Ca fiecare spune, mă, ca așa fac. Numai că pădătorii. Că nu mai pot, că sunt sărac. N-am capital să cumpărgați. La cine ai fost? N cap la domnul avocat Dogaru, da. Și ce am ce vreau să plătesc datoria? Că, că altfel nu mai pot. Nu mai pot să-i dau. Și nu mai vreau să-i dau fără bani. Că... Vorbește mai lămurit, omule. Era vorba de bătaie, cine te-a bătut? Cu, cum m-a bătuit? Cum Dogaru? Fiindcă n-am vrut să-i dau pătători. și mai pe urmă, că, că m-am dus să facă o jealbă, fiindcă așa trebuia că aveam dreptate. Dreptate. Un, un avocat mai tânăr, domnul Mișu, m-a bătut și el și m-a umplut de sânge amândoi. și m-a bătut că i-a banii mei pe muncă. mea. Iar domnul avocat Mișu m-a bătut că i în să facă jealba. Adică plângerea pentru bătaia luată de la conumirițe. Că zicea că se tac, că domnul avocat că e Eu am mare și dreptate e de partea lui, că eu un bun și avocat cu vas și, și m-a scos afară numai nu mă Și m-a prudit Găzal Gazar zice cum o să ai tu dreptate? Ajunge? Adică. Că... Ajunge? Da. Hai da. vorbit destul. Da. Martori. ai? M Martori? Da. P adică al meu nu e destul de mărturie. Martori, Martori trebuie acum. Firește Altfel de unde să știe judecata cine te-a bătut de unde să știe? Păi, judecata să se uite la mine și să știe Da? Dumneata, crezi că noi numai pe dumneata te avem aici? Așa crezi? Deci am mâncat pătăi, dumnește cători Și în ce nu se poate Ce nu se poate? Ce nu se poate? Așa mâine s-ar putea să te bați cu cineva undeva și pe undeva mm -mm. Și pe urmă să vii să te plângi, că uh. te-am bătut eu Legea cere martori Legea? Apoi, ja asta e lege? Adică omul pașnic se umblebește cu martori după el? Că altfel legea nu-l le apără de bădăul? Ascultă, omule, dumneata să ne mai slăbești cu teoriile Că noi nu avem vreme de conversații o, o, Ori aduci martori, ori, hai, pleacă și nu ne mai încurca Gata, nu, gata nu, nu să plec! Eu nu plec! Eu nu plec! Eu vreau dreptate Apoi cu părtinire nu-i dreptate, domnule judecător. Adică, adică pentru că dumnealor sunt avocați, poți să bată pe oameni și eși, eși. Asta ce ce -a să îi acoperă. Știu încep, ești, ești asta-i o ești ce Ce ce să ieși, trebuie să o bași dreptate. Dumneata însă, un paș după obraz, domnul ștăcător. Asta, asta, asta nu, domnule asta nu e. Domnul Grechel, acest individ m-a ultrageat în exercițiul funcțiunii, Îl declar arestat! Te rog să iei măsuri să fie la dispoziția a Am înțeles domnul judecător? Păi bine! Atizat pe mine! Asta e dreptate! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta ce am făcut eu, domnule? Ce am făcut? Adică, eu. Adică eu, hai să desatole de obrăsnecie. Eu sunt. Eu e gendar. Asta. Uite-l pe da a aseama bine, a ultragea pe domnul judecător ha, Da, ci nu? Aha, doamnul avocat miliță Dogaru Te salut, trei... amice Să trei... Ce spuneai de ultrage E -ul? că vrăbânditul ăsta a fost o vraznicușe Ce spui? Ăsta? Ăsta, Ce Chiar așa Rău e, Domnule Grefier da. Tocmai veneam cu niște treburi la judecător da. Să mergem spre cabinetul Să noi. mergem, poftiți, poftiți pe Ce facem, domnule aprot Nu pot intra încă. E, îmi pare rău, domnule. Trebuie să mai aștepți puțin. Domnai a venit domnul avocat de ogarul. Oh, e prieten bun cu domnul judecător, dar oh. nu crezi eu să stea mult, că oh. găsesc ei un să întâlnească Poți și să, să stea zi, de vorbă. Da? Vai de capul meu. Uh, ce dreptate. Care dreptate. Bine, dacă nu mă iuțeam cu conumiliță de ogară, nu s-a întâmplat nimic de -ar Și mare-mi de-ar fi folosit la ceva dar la ce? Că m-am ales cu bătăi și cu rușine Și cerul, știi ce mă mai înșteaptă? Ce tot mor mai acolo? A, a, a, a. Ia treci mai cu le-am cost Da, da, da, da Trec, trec, d-un jantar Cum să nu trec, trec? Uh, uh, uh. Oftază, oftază, că și de ce? Dacă noșigură. Așa e doja. Unde că tortei găsi tu, bă, să te obras. Hai că dacă ai să vezi tu ce ce se întâmplă întâmplat? Ai să vezi. Da, doja, dar așa așa gen cum spune, să știi. Nu bagă că e prea. Te acum. Ce se mai în drept acum? Ce? Ce? pe domnul gretfier. Vine spre tine cu domnul avocat toga. Fiat. Nu. Ia ascultă bătene. Da, da, da, da, să te. Noi bine voia să te ierte. Deci ce trebe? Deși ai fi meritat să-mi vâns poșcarie, ai fost de obresc. Da, da, și ai. însă noroc că a venit și cu o să se roage pentru mine, dacă ai Hai, de-drumul, jandar. De-drumul să se ducă drept. Cu a miliță, să rămână cu a miliță, să trăiești. Îți mulțumesc că ai scăpat de o sântă. <laughs> Nu mai ce vorbesc Să m de tot Se tot m, -a m ai lăsat fără gaz, bătrâne Da, da așa, așa făcut, Sper că nu să se mai tăm Hai, hai Du-te de grabă și măsoară câteva chile Da, da T Apoi despre plată, mai vorbim si si Omenesc da. Nu-ți fă grijă că n-ai să scapeți bani Da, ce ce să Da, să nu, cumva, să mă las fără gas pentru disaia. Ce pe urmă ne supărăm? Hai, demnitate. Eu să te las bădat ambre. Să trăiești și să vii să-l aduci cu mâini. Mă păduc, mă păduc ia cu hainita, să-l umple. ce mă plinte a mea? Să-ți mulțumesc că m-ai primit <laughs> Ia, ia stai puțin Avea întreabă la judecătorii Ce-ai făcut acolo? Parcă ți-ai mai venit Da, da Mă știi mai bine Se da. mi-a abiduat nici Ai gata Ai avut judecată parcă s au făcut dreptate? Acum mă să duc gaz undeva La un om mare La un om mare de! că-ți povestesc altădată Da? E, bine, mergi sănătos, pătrâine Mergi să cu bine, domnile, cu, bine, repede, cu bine, cu bine, mă cu bine! Cu dreptatea... cu dreptate. Dreptate nu e pentru oameni ca Dreptate Dreptatea e după obraz. Ha, asta e când ești gazar. Când ești gazar. Gaz. Gaz. Gaz. Bring the gas. I gas. Ați ascultat Cumpăna Dreptății Dramatizare radiofonică de Eugenia Țundrea După o povestire de Liviu Rebrean Distribuția a fost următoarea Negustorul Ștefan Mihailescu Brăila Artist emerit Bucătăreasa Dorina Lazăr. Avocatul miliță Dogaru Ion Marinescu Învățătorul popescu Ștefan Radov Avocatul tânăr Dan Condurache Soția avocatului Angela Ioan Ilie Alexandru Lungu Judecătorul Constantin Dinulescu Aprodul George Oprina Grefierul Adrian Georgescu Practicantul Candit Stoica Jandarmul Radu Panamarenco Un trecător Liviu Crăciun în alte roluri, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Vasile Lupu, Daniel Constantinescu, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez și copilul Mihai Stoian. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie, Regia tehnică, Inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Muntean.